Bismillah ar-Rahman rahim Uzzallahu jala šanom pomoći nastarči nastar drugim časom dakle izprejme ta kaj Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah, assalatu al assalamu al al rasulillah Vavad Drugi dio smo ako vok da govorit nešto iz same biografije Allahovu uposlanika sallallahu ar-Rahim sallam Prvo naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođenje šest vijekova prije prilike nakon Isaa Isa alejsa. Isa rehisana je posljednji poslanik benu Israila. I nakon Isa nije više bilo poslanika u Benu Izraelu niti na zemlju uopće. I onda dolazi Muhammed s.a. A inače, i jevreji u Tevratu, i kršćani u Inđilu, imali su najavljenog posljednjeg poslanika. Znali su da će doći. Znali su čak po opisu i mjesto gdje će doći. Gdje će doći. Zbog toga se navodi da su jevrijska, tri jevrijska plemena koja su nastanjena bila u Medini nastanjali su se upravo iz tog razloga jer su prepoznali mjesto gdje će se poslanik ovaj roditi i željeli su da bude od njih i među njima međutim Allah je htio drugačije naš poslanik salallahu rođen je iz od Ibrahimovih loze, alo drugog potomka. Ibrahim je imao dva sina. Ismaila i Isaka. Ismail alejsalam, u njegovom potomstvu nije bilo poslanika do posljednjeg. Muhameda sasallahu. Izbog toga naš poslanik sasallahu vodi porijeklo od Ismaila. I to je ta loza. Izbog toga on i jednom hadisu rekao ja sam Potamak dvojice koji su trebali biti žrtvovani. Misli na Ismaila, Alehsem i na svoga oca. A naime o čemu se radilo, kako je to trebao poslanikov otac biti žrtvovan. Abdullah se zvao. Njegov djed usnmu je došlo kako se navodi u predajama, gdje da iskopa zemzem. Zem. A inače, u Mekanskoj dolini stanovalo je jedno staro arapsko pleme, jer arapi se dijeli na dvije skupine, stari i novi arapi, odnosno od Ismajla, ali se nama i do Ismaila. Jemensko pleme Đurhum bilo je staro arapsko pleme koje je iz Jemena nastanilo se u Mekanskoj dolini, kad su u njoj bili Hadžera i Ismajl kao beba. I tada je provrio i zemzem i sva ostala ta priča. U svakom slučaju to pleme Đurhum je živjelo tu određeno vrijeme i dešavali su se ratovi i oni su protjerani iz meke i oni su u tom progonu zatrpali zemzem. I Arapi su dugo godina živjeli decenije i vijekove, a nisu imali zemzem. I onda je poslanikovom djedu u snu bilo rečeno gdje da ga skopa, gdje da ga nađe i on je to uradio i zemzem se ponovo pojavio. Međutim, tada nije imao muške djece i okolni druge neke porodice pokušali su taj zemzem da uzmu od njega. A on je smatrao, pošto ga je on našao i skupovo da je tu njegovo. I on kaže, zavjetuj se Allahu Đelešanu ako mu podari desetero muške djece da ga štite, brane i da ima zaštitu s njima, da će jednog od žrtvovati. U Kabi. I dogodi se Allah tačno da mu deset desetero muške djece. I on odluči žrtvovati Abdullah. Izbor padne je da, da Abdullah bude žrtvovan. Međutim, ljudi su ga odraćali, govorili pa nemoj, pa vako, pa nako. na kraju ga prilome i kažu, bacaj strelice i stavljaj deve na jednu stranu. Da pokuša da ga zamijeni devama, ko što je Ismajl zamijen u ovnom. I on stavi deset deva, a strelca ne pogodi. Dodaj još deset, strelca ne pogodi. I tako je ovaj, dodavo broj deva dok nije došao do stotina. I kad je namirio stotinu deva, strelca pogodi. I od tada, i čak je i islam smanila, zadržao taj propis da je iskup za nenamjerno ubijstvo stotinu deva. Znači zadržalo se to. I tako je Abdullah hosto živ i zamijenjen za stotinu deva. I zbog toga naš poslanci kaže ja sam potomak Dvojci koji su trebali biti žrtovali. A drugi Ibrahima, sin Ishak, on imao sina Jakuba, Jakub imao i Usufa, Alehim Selam. I onda u tom lozom mišli su svi poslanici koji su došli, Davod, Alehim Selam, Suleiman, Alehim Selam, Musa, Harun. Sve išlo od Ibrahima, sin Ishak, do Isaa, Alehim Selam. I onda dolazi naš poslanik Muhammed s.a.v. u Mekanskoj dolini. Odrasta onako kako Allah Đelešanu je opisao da će odrastati bez roditelja. Otac mu je umro prije rođenja, a majka mu je umrla još dok je bio djete, zatim je bio kod djeda, a onda nakon toga kod Amidži. Znači, odrastao je kao siroče. Kaže Ulema, da je jedna od mudrosti što je Allah Đulašanu odredio da poslanik bude siroće, zato da u njegov odgoj da u njegov odgoj ne budu upleteni ljudski prsti osim onoliko koliko mora nego ga je Allah odgojio svojim odgojem. Kao što je i za Musalej se nam rekao u osnane atok je li nefsi ja sam te za sebe odgojio ili izabrao i tako dalje. A u jednom hadisu, ukogoj postoji rasprava da li je dobar ili nije, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Edebeni Rabbī fa Moj gospodar me odgojio i odgojio me na najljepši način. Nakon toga Poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio je prilično teškim životom. Moro je raditi od malih nogu. I mi znamo, vidimo danas posljedice koliko je loše kad dijete bude razmaženo u tom odgoju. Poslanik s.a.v. u tom smislu nije nikad bio razmažen. Čak šta više kao dijete morao je čuvati ovce. Stanovnicima Mekke je bio čobanin. I to ne svoje ovce da je čuvo, nego tuđe ovce, iskom šiluka. Neko ima jednu, neko dvi, neko tri onda ljudi se saberu i čobanin jedan daju mu nešto na kraju Kaže, ne, za nekoliko kararita. Karariti to je bilo nešto ko, ko fejninge danas. Znači, manja, manja, manja jedinca bil su karariti, srebrnjaci i zlatnjaci. To je ta neka gradacija. Karariti su oni najmani. Poslanik sam srlja mi je čuvao, njima ovce. A to je inače bio sunnet svih poslanika da su čuvali ovce u neko, nekim fazama svog života. Dobro. Nakon toga poslaniška Srelem provodi život i historija nam ne bilježi puno o njegovom životu u tom ranom periodu do 25. godine. U 25. se prvi puta ženi. I to sa ženom koja je bila udovica starijom od njega 15 godina ona je imala oko 40 a on 25 To je dokaz kaže ulema da poslanikove su sselim ženitbe koji su desile se posle da imaju 10, 9 žena, koliko već 11 po nekim izvorima, 13 po drugim Nisu bile iz zbog strasti nego su bile zbog šerijatski, zbog šerijatskih interesa Jer tazminske veze među arapima su veoma puno značile Tazmijske veze su među Arapima u to vrijeme mirile plemena. Dugogodišnji ratove. Jer da je bilo i strast i poslanik, kad je bio najmlađi, najjačiji, u punoj snazi, ima je samo jednu ženu i to starij oz. Što znači da je ovo ostalo bilo sve u službi šerijeta i rješavanja međuljudskih odnosa. Dobro. Dolazi 35. godina. poslanih Poslanik s.a.v. duboko u sebi osjeća zabludu svoga naroda. Zna da to što radi s kipovima nije u redu. I onda to dolazi period kad čovjek sazrijeva zreli emotivno, psihički i svakako počinje da zavolj omirila mu se samoća nije volio da se miješa s ljudima puno a obožavao je Allah učinio mu i badete sa onim što je ostalo od Ibrahimove vjere u Mekki neiskrivljeno i tako je radio nekoliko godina odlazio je u jednu pećinu koja je bila iznad Mekke veoma nepristopačna na tom brdu Hira pećina koja je išla u Meku mogla je da je vidi stvarno je nepristopačna teško je do njej dođ neki koji idu na hađ obiđu to mjesto a inače nije propisano posebno da se obilazi i nema neke vrijednosti kad se dođe na to mjesto Tu je provodio vrijeme i kad je napunio 39. zakazi u 40. godinu. Provodio je Ramazan u toj pećini. Posvećeni bazi tu i razmišljanju. I onda ga je jedne noći u noći Leila tul kadra. A Leila tul kadr govori samo noć. Da bi najprije mogla biti 27. noći, al ne znači da jest. Uglavnom u neparnim noćima zadnjih 10 dana Ramazana. Prvi put dolazim odje pravil. I bili je imam Buhari odajishi radijallahu anha da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem bio izuzetno prepadnut. I Džebrajil, aleyhi sallam, mu je došao u ljudskom obliku i zgrabio ga. Uhvatio ga i stisnuo snažno. Kaže, poslanim se sallam u jednom hadisu, tako da sam vidio smrt. A u drugom hadisu, kaže, bilo mi je jako teško. Znači, veliki napar i pustio ga i rekao mu, čitaj. Kaže, posljedno se vremen, ja ne znam čitati. Pa ga je Džebrajl stisnuo drugi put, opet isto tako snažno, pustio ga i rekao mu, čitaj. Kaže, ja ne znam čitati. Pa je treći put ga stisnuo, onda mu pustio ga i rekao mu, Čitaj u ime gospodarstvu, koji stvara i tako dalje. Sve do kraja, odnosno prvih pet ajeta sure El Alak. Nije u jednoj predaji koja govori o tome ne spominje se da, da ti ajeti počinju sa Bismillahir Rahmanir Rahim. Nego počinje Ikra Bismillahir Rahmanir Rahim. Što znači da bismila... Nije dio sure koje dolazi niti je poslije, nego to je poseban ajet, ali je dio Kur'ana. Znači, to je ajet kur'anski koji ne pripada Aha. ni suri koja je bila prije, ni suri koja je poslije. Zato ako vidite tamo, uzmete brojeve ajeta, nije iza bismile ne piše prvi ajet. Nego dole u sura kad pođe, pa onda tamo piše broj 1 pa ispod, pa broj 2 pa ispod. Dobro. I Džibri, ali ih se nam je otišao. Sad možete zamisliti na jedan osjećaj. Iznenada, nijedkuda, pojavi se čovjek koji praktično malte ne usmrtite sa svojim stiskom i kaže ti tako nešto, a ti nisi imao pojma da bi se tako nešto moglo dogoditi. Jer se poslanik nije nadu. Nije znao da će to doći, da će biti. I da on je u nekoj groznici, u strahu, tresući se, sišao z brda i došao kući. I ispričao Hatidži radijallahu anha šta se desilo. I pošto je Hatidža bila prva ta koja je čula za objavu, prva je i povjerovala u objav. Tako da je prvi čovjek uopće koji je povjerao Muhammeda s.a.v. bila Hatidža radi Allahovine. Nakon toga Hatidža je odvjera do jednog svog amidži, amidžića koji se zvao Veraka ibn Neufel. Veraka ibn Neufel to je također jedna interesantna ličnost. oni u džahilijetu također znao da to što u Mekki rade nije u redu. I on je izašao iz Mekke tražeći pravu vjeru. Znači, izašao iz Mekke, još prije Muhammed Onir, tako bio star, kad je posljednik dobio objavu, tražeći pravu vjeru. I našao je neke kršćane, od kojih je naučio hebrejski jezik i naučio o tevratu i inđivu. I zbog toga, kada je došla Hatidža kod njega sa poslanikom sa slanikom, on je tad već bio oslijepio zbog starosti i ispričala mu šta se dogodilo kaže on njemu tako mi je Allah to je isti onaj iza slanik koji je dolazio u Musav. još mu kaže da Bog dohoće biti snažan i jak da te pomognjem kad te tvoj narod protjera izmeke. Onda poslanik se na Lafare i Vesernu reče: A zar će oni mene istirati? Kaže poslanik odnosno kaže njemu reka, Ko god je došao s tim s čim se ti došao bio je u zamiraju. znači sa objavom i da ispravite pogrešne stvari koje su bile u tom narodu. Ovaj hadis u principu zabilježio nam imam Buhari i to je prvi hadis, odnosno a, drugi hadis u Buhariinoj zbirci. Što se tiče vereke i buneufala, predaje se razilaze šta je bilo s njim. Većina učenjaka kažu, pošto predaje da govori da je na samrti ovaj umru izgovaraći tek bire govoreći la ilahe i tako dalje i kažu da umru kao musliman da Allahu se smiluje se da njega i bude zadovoljan s njim od tada poslanih sallallahu alejhi ve sellem pašte poslaniku je objavljeno i tada stoi sve poslanik se ne zna Šta je Objava više ne dolazi. A kažu učenjaci razlog zašto je Allah Jelešanu napravio pauzu između prve objave i druge je to da poslanik sa Selem dođi do sebe od tog šoka. Šta se to dogodilo? Da bude svjestano čemu se radi i tako dalje. I tako je bilo. Po većini islamskih učenjaka ta, taj prekid objeve trajao je šest mjeseci. Ne duže. Sve što je spominje se da je bilo godinama i tako dalje, to nije tačno. 6 mjeseci trajao od prilike prekid, a onda dolazi druga objava i sura El Mudathir, Ja'io El Mudathir, Kumfa Envirb. Prvih osam majita su uremu desir, koji su bili okosnica poslanikove dave i kažu učenjaci, poslanike je izvršavao obavezu koja mu je data u tih osam majita do kraja svog života. I onda je objava dolazila u toku 23 godine. U Mekanskom periodu bili su problemi. Činili su o sahabi Hidžu Abesiniju jednom pa drugi put. Pa onda su otišli u Medinu. poslanike nakon 13 godina otišao u Medinu i on. U Medini također nije bio ostavljen na miru od strane tih kurešija koji su bili. Vođeni su ratovi. Otprilike poslanik je poslanik vodio deset velikih bitaka, a bilo ih je jako puno manjih. I na kraju Allah Želešanov daje mu pobjedu. I on vraća se u Meku kao pobjednik. E, osvaja Meku ponovno. I tada, nakon toga, preseljava na bolji svijet. U 63. godini, sallallahu aleyhi ve sellem, preselio je u Aišinoj kući, radijallahu anha, na njenim grudima, kako ona to rekla, odnosno u privitku. Izgovorio je svoje posljednje riječi, i u al uzvišeno društvo a to društvo je pojašnjeno u Surijan Nisa gdje stoji da su to vjerojesnici, iskreni ljudi, šehidi i dobri ljudi. Ukopan na mjestu na kojem je umro, u istoj kući tu gdje je ležao. Tako je rekala Abu Bekara radi Allaho Anhu da su svi vjerovjesnici, naime prednju hadis od poslanika, da su svi vjerovjesnici ukopavani tamo odnosno baš na mjestu na kojim su umrli, a iz drugog razloga koji je također pojašnjen u Buharinoj zbirci, da je Iša radijalahu aneha rekla da je ukupan također u kući zato što se shabi bojali da ne bi neko njegov kabur uzeo za mjesto obožavanja. iše učiniti dove, učiti tava, klanjati prema kaburu dalje, Pa su ga i na taj način zaštitili. Poslanik s.a.v. je preselio Međutim, njegova vjera je ostala. Ostali su ljudi učeni i pobožni i dobri ljudi koji tu vjeru žele i ko po kojoj rade. Jedan od najvećih dokaza da je njegova vjera istina je što u svakom vremenu, nakon svih ovih godina, milioni ljudi žele da slijede njegov put. Ili u manjoj i većoj mjeri, što se tiče ispravnosti, Nema mjesta na zemaljskoj kugli gdje se ne spominje šehadet Muhammed Rasulullah. I ta vjera danas je u sve većem zamahu, iako se to nama ne čini. Ljudi su sve više i više svjesni da sve ovo što imaju oko sebe, od nekakvih dunjalučkih dobara i ostalo, nije ih usrećilo. Nisu našli sreću i zadovoljstvo potpuno u svemu tome, I zato traže zadovoljstvo svoga gospodara. E sada, Allah želešanu neke uputi na pravo zadovoljstvo, na islam, a neki izalutaju kako kaže Abulajin Mesud, koliko ima onih samo koji žele dobro, ali ne postignu ga. I zato je najveća moguća uputa da Allah čovjeka probere bukvalno i podari mu pravi put. Ispoznaju Muhammeda s.a.v spoznaju vjere, a spoznaju posla, o, gospodara kao temelj i krov svega toga. Molimo Allaha Đalašanom da nas učniju do njih koji će biti prosvjetljen i Koji će to spoznaju nositi kroz svoj život, u toku života iz kojom će umriti i o kaboru ispravno na nju odgovoriti. Wallahu a'lam. O wa sallallahu ala nebina Muhammed o sahbihi i o